Programmet præsenteres af D-Play. God det de herre. Altså, det kan godt være, det lyder utroligt, men jeg har nærmest savnet jer lidt den seneste tid. Det er dejligt. <laughs> ja, ja, det er så dejligt at være savnet. Ja, ikke? Øhm, kan I gætte, hvad vi skal snakke om i dag? Nej. Nej. Vær er meget godt her Solen skinner for en gang skyld jo Men der ved jeg jo Det er jo ikke i Nordjylland Der er det jo ikke fortjent det Der er det jo formentlig øh, overskyet, blæsende Og grimt efterårsvejr Der blæser nu ikke Men der er overskyet, det er du har, det. <laughs> Når jeg tænkte lidt at vi skulle vi skal snakke om lidt af verden men at vi nok bliver nødt til at starte der hvor hvad kan man sige har centreret sig indtil videre omkring Ståle Solbakken som udkom med det her interview over hos TV3 i, i søndag aften hvor han talte ud Um, og det er ikke fordi vi skal ned og disikere det Men der er sådan lige et par uh, ting Vi kan hive ud af det Først vil jeg bare lige uh, indledningsvis øh, Høre dig undskyld Hvad var din oplevelse af at Ståle Solbakken um, I det interview? Jamen jeg har sådan Jeg synes det er en Træls så lidt ulykkelig sag for FCK Fordi vi snakker trods alt om et ægteskab Som på forskellige måder har været mange år som spiller To gange og træner og så videre Jeg synes det er lidt synd det skal Slut med, at man sådan kaster lidt efter hinanden. Øhm, når så jeg oplever stålet, så oplever jeg en, en træner. Jeg kender stålet godt. Jeg oplever en træner, som over alle grænser var skuffet og røstet. Og jeg vil, ikke, jeg vil ikke, som du siger, vi kan ikke dissekere det. Jeg vil ikke gå ind og begynde at sige, det er den ene, der har gjort sådan, eller den anden, der har gjort sådan. Det er jo ikke til at vide. Men, men man kunne i hvert fald mærke på stålet, at her har vi en person, som synes, han har, både højre og venstre arm for FCK og øhm, så synes han den måde han så kommer afsted fra FCK den oplever han i hvert fald som værende meget frustrerende og, og det er sådan lige før man synes det kan være overgrib på den måde det, det kommer frem øh, i hvert fald så kan man sige at, at de er i hvert fald kommet til at snakke bold rundt i forbi hinanden fordi det er jo ikke første gang i dansk fodbold at øh, man stopper samarbejde mellem en klub og en træner men jeg synes, det er længe siden, at der har ligget så meget usagt i luften. Jeg synes også, der er nogle spillere bagefter, som kom med nogle, nogle lidt sjove øh, bemærkninger. Jeg tror nok, jeg vil anbefale alle parter at sige, at øh, nu er det her slut, og vi går hver til sidst, og vi skal videre, og så øh, er det nok det bedste, fordi der er mange, der gerne vil være rode det her. Og det er der ikke noget odiøst i, for det kan jeg godt forstå, at det her også gør, gør pressen sulten. Men det vil være endnu mere kedeligt for, for FCK og for Ståle også, hvis det her det skal fortsætte, så det vil være meget bedre hvis de øvrigt synes, de har noget usagt, at de så mødes, og så får det sagt og så slut final, og så skal vi videre fordi der er jo ingen, som udgangspunkt der er jo ikke nogen, der ser dårligt på FCK, fordi de har taget en beslutning der er ikke nogen, der ser dårligt på Ståle fordi at han skal stoppe efter en overrække. vi ved jo hvor hurtigt det går i glemmebogen, og hvor hurtigt alle parter kommer videre, så det håber jeg at man kan finde ud af, for jeg synes ikke, det, jeg synes, det er synd for begge parter for at sige rent ud. Niels Christian, er det ødelæggende for FCK, det vi har, ja, det, vi har set til siden. søndag. Nej, <laughs> det er det ikke. Altså, jeg vil jo sige, det var jo et, et meget emotionelt interview, og øh, jeg skal da hilse så sige, at øh, min telefon øh, har jo ikke stået stille øh, siden, øh, hvor øh, den samlede danske verdenspresse jeg har ringet rundt til alle, der bare har nogen perifer tilknytning til det her, og ville have udtalelser frem og tilbage. Jeg er jo som udgangspunkt fuldstændig enig med Lønge her, at øh, det er altid ærgerligt, når en sag ender, ender på en måde, øh, hvor der er behov for at øh, øh, sige mange ting i, i, i meget lang tid, øh, og det var der glimrende tv Uh, men jeg synes faktisk, at FC København gør det rigtige ved at sige, uh, vi har enorm respekt for det arbejde, som stålsol Solbakken har lavet uh, gennem mange år. Uh, vi uh, var nået til den erkendelse, at uh, samarbejdet måtte stoppe, og uh, herefter har vi ikke yderligere kommentarer. Uh, og, og det er jo den eneste måde at sige, at, at, at, at, at, at, som Lønge siger, uh, vi kan jo ikke være rundt i det her. Uh, jeg må sige. Uh, når vi nu er ved det her, at øh, jeg, var, øh, jeg var meget berørt af det, af det interview. Jeg ved ikke, det var interview. Det var nærmest en i to timer øh, hen, henved. Men jeg blev også ked af det. Øh, fordi øh, enhver kan jo se, at Ståle er dybt rystet. Øh, og det der er da meget muligt. Øh, jeg kender ikke detaljerne. Det er meget muligt, at den måde, han har fået overbrugt beskeden på, eller den samtale der har været på den ene eller den anden måde, at den ikke er forløbet sådan, som Ståle havde håbet på, og det kan vi da godt blive enige om, det er den sikkert ikke, fordi jeg havde da håbet også, at han havde fået en, en, en, en klar og tydelig afsked og en, en, en, en hylds for det, han har bidraget til i klubben. Um, jeg var måske nok den, der kendt Ståle i, i længst tid i dansk fodbold, i hvert fald, fordi øh, Lynger jeg handlede ham jo i sin tid. Øh, det var så et af mine dårligste indkøb overhovedet, fordi han spillede kun 13 kampe. Men, men øh, jeg var jo altså også den, der øh, var med inde på Rigshospitalet og så ham ligge øh, i øh, intensivafdelingen i Koma. Jeg var der, da han var på opvågningsgangen, jeg har fulgt ham sidenhen, han er kommet tilbage. Jeg startede det første halvår, eller det sidste halvår, som, som sportsdirektør sammen med Ståle, og har siden jo været inde og ude omkring det i mange år. Og jeg synes bare, der hvor jeg så ud over at være ked af det, er måske en lille smule irriteret, det er jo bare, at godt nok er det her kommet som et kæmpe chok for Ståle, det er jo tydeligt. Han har slet ikke set det komme, og det ved jeg i øvrigt, fordi jeg har jo sms'et med Ståle, jeg har også talt i telefonen med Ståle. Øh, det lyder nærmest som om, at der er ingen, der har talt med Ståle, siden han blev fyret. Og det indtryk, synes jeg, er ærgerligt af efterladet. Det kan godt være, at han har et, et issue med øh, nogle bestyrelsesmedlemmer, øh, og det lagde han jo sådan set ikke på jeg må bare sige, at jeg synes, at der er noget af den fremstilling, og jeg vil gerne, jeg vil ikke ribe op i det, fordi jeg mener selvfølgelig, at den her sag må lægge stød, men jeg må have lov at sige, at noget af det, han siger, gør mig faktisk også irriteret. Fordi er der nogen, der har haft, om jeg så må sige, diskussioner, øh, fodboldfagligt, især med Ståle Solbakken som repræsentant for bestyrelsen gennem årene med vækstende intensitet, så er det der mig. Og jeg har været med til træninger, og jeg har været på tre de sidste tre træningslejre i Dubai og i Østrig og alt muligt andet, har jeg stået på træningsbanen fra morgen til aften, og vi har haft utallige diskussioner om, om ting og sager. Så jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det fremstilles som om, at Ståle Solbakken har været ene mand på broen, og ingen har interesseret sig for, hvad der overhovedet er foregået. Tværtimod har det været... En af mine ambitioner med det arbejde, jeg har lavet er at bringe det, der foregik ud på tiereren tættere sammen med det, der foregik ind i parken, fordi det er jo trods alt en virksomhed, der hænger sammen, og den lede, at hvad der foregår på stadion. Og der er mange medarbejdere på stadion, der er mange medarbejdere i organisationen, som også føler sig som en del af fodboldholdet. Og der synes jeg ærligt talt at Ståle for fremstillet som om, at han var efterladt helt alle alene i verden. Det passer jo ikke. Uh, og jeg synes bare, at den skal stå sådan, fordi jeg har ikke noget udsat for Stålen Solbanken. Jeg synes, han har været fantastisk træner, fantastisk manager. Han har givet øh, blod og, og ilt øh, til, til foretagendet i, i mange, mange år, og vi er ham kæmpe stor Jeg har været ude af billedet i halvandet år. Jeg er pensionist, men, øh, og hvad han ellers måtte have er udstående, men altså helt ærligt. Um, skulle vi ikke også sige, at Ståle Solmarken er jo også en mand, der gerne selv vil tingene. Han har jo ikke rigtig den store øhm, ambition om, at andre øh, skal blande sig lidt i hans arbejde, så at sige. Og det har vi jo forsøgt på mange punkter. Og som man kan sige, hans kritik, som de vil sige i Jylland, falder svært tilbage på ham selv. Og det er ærgerligt, synes jeg, fordi det efterlader et billede, øh, som Ståle Solmarken ikke kan være tjent med... Og det efterlader også et billede, som efter København som fodboldklub ikke kan være tjent med. Og øh, derfor er jo over, øh, hvor lem er. Øh, det er et overstået kapitel, der er truffet, øh, der truffet nogle beslutninger i den nuværende bestyrelse. Nu øh, arbejder vi videre, og så må man tage det derfra. Vi er ved med at flueknæppe i, i hvad og hvor, og hvordan og hvorledes og hvem. Det dur altså ikke. Punktum. Og så må BT til vi har sat Discovery, og hvad de hedder, alle de udmærkede mennesker, de må så leve uden den, hvad hedder det, save-over. Og jeg håber, alle andre også vil have med at kommentere yderligere med deres uforgribelige mening om noget, de har været på meget lang afstand af. Jeg synes også, der har været meget tæt på, hvis vi kan sige stille, så synes jeg også, de kan. Så synes jeg, at jeg har bidraget, om jeg så må sige, med min mening nok om det. Husk lige, husk lige med at sætte en bip ind på den der flue der. Og jeg var glad for, at der også var et nutidens udtryk for Christian, fordi det var endelig et, jeg forstod. <laughs> Hvad hedder det, øh, øh, Lyngge, øh, hvis, hvis jeg øh, nu tog Niels Christian selv fat i det her med den bestyrelse, som jeg også var noget af det, ja, som, som de fleste bemærkede, som jeg også blev mærket i, øh, og, og som jeg faktisk blev en lille smule nysgerrig på, fordi nu sidder du selv i en bestyrelse i en børsnoteret fodboldklub øh, i AB. Hvor meget fodboldfaglighed øh, bør der være i en professionel øh, fodboldklub? Altså, skal alle dem, der sidder i sådan en bestyrelse være fodboldmænd øh, eller have fodboldfortid? Øh, fortid? Ja, det vil sige, at det, det gør jo egentlig ikke noget. Men, men det man jo skal gøre i en bestyrelse, professionel bestyrelse, det gør man da i de flest forhåbentlig godt det i HB. Det er vi en gang at står op og ser på de kompetencer, der er i bestyrelsen. Og, øh, jeg tror ikke, vi kommer så langt, hvis nu der sad syv, som bare var fodboldnørre. Og vi skal også huske, at vi ansætter nogle mennesker, og sportchef og så videre, som skal være dem, der har i hvert fald de sportslige kompetencer. Så synes jeg, det er fint, at vi også har en del i bestyrelsen, så vi også kan diskutere det. Men vi skal huske, at en professionel fodboldklub, den består af mange ting. Der er absolut noget, der hedder økonomi, og vi er til børsnoteret selskab, så der skal også være nogen, der har forstand på, hvordan er nu et, et selskab på og børsen, det, det skal drives, og vi har salgsområdet, hvor det også er godt at have nogle kompetencer i bestyrelsen. Så, altså, det der med at, at have en forventning om, at der er syv i en bestyrelse, som uh, tænker på fodbold hver eneste dag, når de står op om morgenen, den duer absolut ikke. Vi skal have nogen, som har forretningsmæssige indsigter, og har juridisk indsigter, og, og så videre, og så videre. Uh, så... Og den diskussion, den er jeg sikker på, den har man en gang om året i en bestyrelse for op til en generalforsamling for at se, om vi nu har de kommentarer, der skal til. Jamen altså, det er jo, jo enig i. Altså, forestil jer en gang, hvis det var sådan, at diverse bestyrelsesmedlemmer rendte rundt ude på træningsbanen og, og blandede sig i alting, hvad der foregik der, eller kommenterede på kampene og præstationerne efter hver kamp, Altså, jeg har jo haft det sådan, øh, også i den periode, hvor jeg var sportslig leder på vegne af bestyrelsen, øh, og var sparringspartner med Ståle Solbakken, jeg udtalte mig jo aldrig nogensinde om holdets øh, enkelpræstationer eller spillernes præstationer. Det er jo ham, der skulle stå frem ved pressen og gøre det, fordi det var hans gebet, det var hans arbejde. Er der så efterfølgende indsang, fandt afskillige øh, meget lange, og nogle gange også, Øh, øh, højde, øh, hvad skal vi sige, højrystede diskussioner om, om, om det der him, det hører jo med, fordi min tilgang til det er, det er du må gerne være som fem finger fingre indad og have dine diskussioner, for det er det, der bringer os videre, men udadtil til, der er du som en knyttet næve. Sådan må det være. Og det, den respekt har stået Solbakken altid fået, og det er derfor, jeg er ked af det, og jeg er også lidt irriteret over, at han giver udtryk for, at øh, bestyrelsen hverken er interesseret sig for, hvad der er foregået eller har blandet sig. Den del af det, den vil jeg godt have lov at bare at udstede demensi på. Øh, og jeg kan kun sige, at øh, selvfølgelig er bestyrelsen, der er interesseret i fodboldholdet. Det er en meget væsentlig del af forretningen, men der er jo som sagt mange andre dele af der holder sammen på det. Øh, og øh, jeg kan sige, at de indstillinger, som i Solbakken og jeg i min tid i hvert fald har lavet, de er aldrig blevet underkendt i bestyrelsen. Aldrig. En eneste gang. Punktum. Men fordi det, man kunne netop godt have, hvad kan man sige, opfattelsen af, at i, i bestyrelsen, Christian, nu ved jeg godt, at du ikke har været der det sidste halvandet år, men du har trods alt været der i al den øvrigt... Og kun 25 år, som set det. Ja, men ikke de sidste <laughs> halvandet år, men den øvrige tid, Ståle Solbakken har været her. HFC København, har du jo været en del af den her bestyrelse øhm, i den ene og den anden grad, og tættere og, og lidt længere fra Ståle Solbakken undervejs. Æ, altså... Man kunne godt få fornemmelsen, at I ikke har givet ham, at han ikke synes, at der har været nok modspil og hente i bestyrelsen. Hver, altså, har I givet ham nok modspil øh, i, i, den, i den tid, du står på mål for? Jeg tror jo nok, at man, jeg tror, at det må andre må bedømme, hvad man synes om, om mig og min, mine, mit arbejde og min tilgang til det. Jeg tror i høj grad, Solbakken øh, mener nok, at han har fået rigeligt med modspil af mig. Og jeg vil også gerne sige, at jeg nogle gange synes, han har været udemodtagelig øh, for modspil. Og det vil jeg godt begrunde på den led. Og jeg synes jo, øh, der, det er jo sådan, at fodbold udvikler sig hele tiden, og øh, der foregår utrolig mange spændende ting, øh, også internationalt. Og øh, når man i FC København jo har lagt en, en strategiplan, der handler om blandt andet, at vi også gerne vil være, fortsat være en spiller på det europæiske øh, marked jamen, så er der jo altså nogle mekanismer, og der er nogle udviklinger, som det er væsentligt at forholde sig til. Og der var det min tilgang til det, at jeg synes måske nok, at vi i, i, i Parken og i FC København øh, måske skulle passe på med at blive for, hvad skal man sige, indspist. Altså, fordi jeg har spillet fodbold en gang i 60'erne og 70'erne, og fordi jeg har været sportsdirektør i starten af 0'erne, så er det jo ikke sikkert, at øh, jeg har tilstrækkelig indsigt og, og udsyn. Og der er jo ved Gud rigeligt at se, se det daglige arbejde, også for en manager og en træner med det store ansvarsområde, som Ståle havde. Så jeg ville gerne have, at der kom nogle andre folk ind. Og derfor forsøgte jeg at sætte et advisory board op, hvor jeg hentede folk med ekspertise andre steder fra ind i organisationen. Og nu synes jeg ikke, vi skal få dybt ind i det her, men jeg kan jo bare sige det, og det var... Det var måske ikke lige det, Ståle havde allermest, øh, til, var allermest tilhængende af, at der kom nogen og skulle kigge ham over nakken, eller komme med gode råd og et eller andet. Fordi Ståle er jo, som den midtbanespiller, han også var i sin tid, han var ham, der stillede brækkerne op, og det var ham, der bestemte. Og derfor synes jeg måske også, at det er en lille smule forenklet, at han på to timer ikke evner at forholde sig til, at hvis han har følt sig alene, så skulle han måske have taget imod noget af den hjælp, han blev tilbudt så er det sagt. Jeg tænker jo også, at det her med, øh, at altså, øh, der ikke var nok fodboldfaglighed, hvis vi skal citere Ståle Solbakken i, i bestyrelsen, det er vel også øh, det, at der ikke har siddet øh, fuld, øh, et fuldt fodboldhold deroppe, gør vel også, at han netop har haft, øh, hvad kan man sige, friere rammer. Han har, han, har, han, har øh, han har kunne bevæge sig noget mere frit end dem, der ligesom har øh, nogen siddende hele vejen rundt om så også i, i kraft af sin rolle. Jamen, jeg tror mere, det er det sidste. Altså, man valgte jo i FCK at give stående fuld befolkninger ved at være både sportschef og træner og med manager. Og det er den diskussion, man kan have. Det er at være en i den bedste uh, organisation i en, en uh, professionel fodboldklub. Jeg har altid synes at, at det, bliver lidt for, det bliver lidt for spids med en, en manager, uh, når man kender dansk fodbold. Jeg har altid synes at sportschefen og træneren at det er den bedste model, men jeg ved også godt, hvorfor det måske netop er sket i, i FCK, og det er netop fordi, det er nok ståle, at man har syntes, det er det rigtige. Jeg er ikke sikker på, at der er forskel på, det kan jeg ikke om der er forskel på, hvor meget kompetencer der i FCKs bestyrelse, og hvor meget der er i andre bestyrelser i forhold til fodbolddelen. Jeg tror, de nok ligner hinanden, når det kommer til stykke. Så, men, men det er jo det, der sker, og nu sker det så for tæppe. Andre steder, der sker det måske lidt bag lukkede døret, man udveksler erfaringer, og det er det sundeste, hvis man kan komme afsted med det, det er, at der bliver skuffelser. Når, når man skal til det her, altså vi alle sammen skal prøve at sætte os ind i, at hvis vi synes, vi er i højre og venstre hånd i jobben, og så kommer nogen og fortæller en, du, vi har måske lige glemt at fortælle dig, men vi synes, du skal stoppe, fordi vi er ikke tilfredse med, at dine resultater ikke i orden, og dit ene og dit andet og det tredje og så videre. Og når man har et fodboldhold, som har præsteret, lad os bare kalde det så dårligt som FCK, de har, i forhold til de forventninger, vi har til dem, så ved jeg også, hvad der sker. Der er også spillere, som så begynder at kigge andre steder hen end på sig selv. Altså de begynder at finde ud af, hvad er egentlig årsagen til det her, Ganske de to-tre kampe har sagt, at vi er heller ikke gode i øjeblikket, jeg heller ikke præsteret godt nok, men, men jeg kender den branche godt nok til at vide, at så begynder spilleren også at have en mening om, at det er nok også noget andet, der er noget galt. I gamle dage, der kunne man begynde at snakke om banerne og sådan noget, det, det er svært at gøre i dag. Bolden er også i orden. Så det vil sige, at man begynder at, at kigge andre steder hen, og så er det begyndt at liste sig stille og mure og mure. Og øh, det har jeg oplevet nogle gange, og det er... Det er svært nogle gange at stå imod, når man, har, når man har ansvaret. Og her er der en bestyrelse, der har ansvar for, hvordan det skal være i FCK, og den, det ansvar, det skal de tage sig af på et eller andet tidspunkt. Så men det... men jamen, det, er jo, det er jo også derfor, at man må sige, det er jo ikke fordi, jeg sidder her og forsøger at øh, sige ja eller imod eller alt muligt andet. Altså når, når, når tingene ikke fungerer, øh, så er det øh, noget, som vi alle sammen øh, må stå på mål for. Og øh, det er jo klart, at tingene har ikke fungeret, i hvert fald ikke de sidste par år i FC København, halvandet år i hvert fald. Jeg, jeg tror, at den der kamp mod øh, Røde Stjerner, hvor man taber Champions League-kvalifikationen øh, på og samtidig i det samme moment, er man uheldig at løbe ind i alvorlige, langvarige skader på nøglespillere, som Ramin Døjer, Jonas Vind og Nicolaj Bøjlesen, og det ene andet. Og Både den øh, kæmpe øh, skuffelse der er ikke at øh, så kvalificere sig øh, som man havde alle muligheder for øh, og samtidig den modvind der er øh, i og med at en, en trup mangler af, afgørende spillere og samtidig bliver vi også Victor Fischer skadet og det ene mand. så det er sådan en, en, en stjerneparerede spiller der pludselig mangler og resultaterne begynder at halde lidt og kritikken er selvfølgelig enorm. Øh, sådan er det, og det skal der også være sådan mod efter København man får så alligevel, om jeg så må sige reddet sæsonen hjem øh, med, med, med, med, med, en anden, med en anden plads, og man er så både dygt, dygtig, at det er vel de bedste kampe man spiller, at de jo europæiske kampe man spiller efter jul men, men, men sæsonen har jo haltet og jeg er helt sikker på at det har slidt enormt på ståle, fordi det har han er, han er jo ærekær, som bare bokker han er arbejdsom, som bare bokker og der har været, simpelthen været så meget modgang, han skulle øh, stå op for, og der har han måske følt sig en del alene i den sammenhæng. Men altså, der er jo ikke nogen i bestyrelsen, så vidt jeg ved i hvert fald, øh, på, på det tidspunkt, der har, der har øh, gået ud i pressen og også sagt, men det er også nogle elendige resultater, og, og bum bum bum, man har jo pakket øh, op, som man jo gør, indtil den dag, han ikke er der mere så er den nye sæson også startet øh, haltende og det er jo klart, at når du har en lang periode, øh, så et eller andet sted hen skal du evaluere på, på det her. Hvad man så nå frem til, det er jo så det resultat, vi kender. Baggrunden kan jeg ikke udtale mig om, men jeg synes måske nok, at øh, Ståhl Solbakken ved jeg har jo i hvert fald øh, ikke gerne, vil gerne han vil også gerne vil have ansvaret alene, og han har stået frem, men altså, der må jeg så bare slutte det her og sige, nu må det stoppe her, Uh, vi har pludet om det, uh, og det er jo bare sådan, at fodboldklubben er jo større end. end altså, klubben overlever. Uh, alle de personer, der har været i klubben, det overlever vi. Og så uh, går, går, går, går det videre mod nye tider, og så er der jo ikke andet end at sige, uh, held og lykke. Der ligger noget at arbejde forud for dem, der nu har ansvaret, og uh, det må de tage på sig. Det minder mig om, Christian. Jeg havde en hilsen til dig fra en af vores øh, lyttere øh, på øh, Twitter, der skrev til mig, ja. om at jeg kunne give dig denne her invitation, at hvis han nu henter og bringer mig hver dag, og også øh, giver lidt frokost og en alkoholfri øl, om du så ikke vil tilbage i bestyrelsen? <laughs> <laughs> Nej, det er meget sødt. Tak for opbakningen. <laughs> jeg, jeg må sige, jeg vil bare sige en ting, som jeg synes er lidt vigtigt. Jeg har jo også svært til at sætte mig ind i det her øh, lønge, har måske heller ikke været den situation jeg har mærkværdigvis i mit lange arbejdsliv aldrig oplevet at blive fyret jeg burde muligvis have været det på grund af, <laughs> af, af, af den ene eller den anden årsag men jeg har trods alt været fodboldtræner på øverste hylde i, i ni år jeg har været fodboldspiller jeg har altid frivilligt sagt nej tak til kontaktforlængelser jeg har, været, jeg har været sportsdirektør, jeg har holdt op. Jeg har været bestyrelsesmedlem, jeg har holdt op. Så jeg, jeg, jeg, jeg kan jo egentlig ikke rigtig sætte mig ind i de følelser, du har, når du får besked om, at øh, dig, dig vil, vil vi helst ikke bruge mere. Så jeg kan godt forstå både skuffelsen, raceriet, øh, og måske også øh, manglende forklaring på, hvorfor. Øh, det kan jeg sagtens føle i og jeg øh, er, er ked af dig på hans vegne, fordi jeg kan se, hvor hårdt ramt han er på det, men, men omvendt må jeg også sige, jeg synes måske, øh, uanset om der er sikkert i de fleste sager fejl på begge sider, så synes jeg måske nok, at øh, hvis eftermeldet skal være, at han er blevet efterladt fuldstændig urimeligt ude på perronen, og ingen har hjulpet ham på noget tidspunkt i alle de år, han har været der, så vil jeg bare sige, det er ikke hele sandheden. Og, og lønge jeg tænker i virkeligheden også, at det er der, vi lukker snakken. Jeg vil bare lige til sidst, fordi øh, der har du jo en øh, lidt større erfaring end øh, Nils Christian i forhold til, her, til det her med at afskedige øh, øh, en træner, som ifølge Stål Solbanken. i det her tilfælde sker det via en telefonsamtale. Det vi ved er, at, at Stål Solbanken var i Norge, øh, og, og hvad kan man sige, og måske er det derfor, det har været via et øh, telefonopkald. Men, men, men hvordan fyrer man en, en nøglemedarbejder Noget Hvis man kan sige det Jamen, altså, den, den med telefonen Det, det, det er logisk den, den, Det virker forkert Men der er sikkert en forklaring på det For ellers kan jeg ikke forestille mig At der er nogen der synes det er den måde man gør det på Og, og hvis Ståle var Norge, Så er det måske en forklaring Og det skulle ske inden et vis tidspunkt Og hvad ved jeg som udgangspunkt, så bør det i hvert fald ikke finde sted. Ikke i min, ikke i min verden. Fordi det, man skal tænke på, det var egentlig det, som Kristian også var lidt inde på, det er, hvordan, hvem er det egentlig, den svage part i det her, og det er ligegyldigt, om man er stået, eller hvem man er, den, der skal opsiges, af den svage part. Det er den part, man skal ligesom forsøge at få godt igennem, som det overhovedet kan lade sig gøre. Og, og der er det jo logisk, hvis man har haft et okay forhold til hinanden, om man skal have den svær samtale, så kan man som regel komme nogenlunde igennem den, specielt hvis man er og ærlig. Men hvis man har haft et anstrengende forhold til hinanden, og man så skal have den samtale, så er det ikke sikkert, at den, den kommer til at gå så godt. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at man i den situation lige forholder sig til, hvem der egentlig tager den her samtale med den medarbejder, man skal opsige. Altså ikke dermed sagt, at sjælfen ikke skal være med, men det kunne godt ske, at man skulle have en anden med også, som måske har et lidt andet forhold. Udgangspunktet må altid være, at man selvfølgelig skal beskytte sin virksomhed, men at man også anstrenger sig optimalt for at komme godt sted med sine medarbejdere. Jeg vil ikke snakke ståle, for så lyder det som om, jeg ved, at han ikke er kommet godt afsted, og det ved jeg ikke noget som helst om. Så det er er en generel udmelding. Mm. Og ja, når du siger, at jeg har prøvet det nogle gange, så er jeg kommet godt fra det, og jeg er også kommet halvskidt fra det. Og det er, øh, det er noget det værste, jeg synes, jeg kan opleve. Det er, hvis jeg bagefter ikke synes, jeg fik det gjort rigtigt. Og som jeg tror, jeg har sagt i en tidligere udsendelse, at en gang kom jeg sådan, til at lyde, som om jeg havde lidt ondt af mig selv, fordi jeg skulle afskedige en træner. Og det sagde jeg til mig selv, det kommer aldrig nogensinde til at ske mere, for det er jo ikke mig som er ude i den svære situation. Det er den træner, som, som jeg skal fortælle, at han ikke behøver at møde i morgen. Og der får man selvfølgelig også en erfaring hen ad vejen. Og jeg ved jo ikke. Altså Ståle, som jeg også så på, på udsendelsen, han er jo meget hårdt ramt af det her. Og jeg tror, det første og fremmest skyldes, at han er svært ved at forstå, at man har knoklet så meget, som han uden tvivl har gjort, at man så øh, bliver opsagt. Så han har måske også haft meget svært ved at, at tage imod og forstå, hvad det er, du bliver sagt. Så, men vi, vi ved jo ikke, hvordan de samtaler de er gået på. Men jeg har bare forsøgt at sige, at, at man skal hele tiden holde den medarbejder op, som man skal afskede. Altså jeg kender jo folk, som for eksempel har været i bankverdenen, og har været der i 45 år. Og så skal der skæres ned, så bliver de kaldt ind to år før de skal, to år før de skal pensioneres. For egentlig en fantastisk aftale. Jeg tror heller ikke stået og kommer til at mangle penge de næste par år. Så selvom det er en god aftale, de får, og man synes, hold op, nu er de gået hjem to år før tid, meldingen om, at man efter 45 år ikke kan bruges længere, det er ikke helt sammenlignes men man skal bare hele tiden have forståelse for, kan vi lide, hvordan modparten eller medparten har det i den her situation. Og der kan man næsten ikke bøje sig langt nok, for at få den til at forstå, hvorfor man gør det. Men Lønge, det, det, vi er helt på linje. Altså, det er jo en af de øh, virkelig store belastninger, man har, når man har lederansvar. Det er, hvis man kommer i en situation, hvor man skal tage afsked øh, med en medarbejder. Det er jo faktisk noget af det værste, men du har helt ret. Det er jo da ikke noget, man har under sig selv. Fordi det er jo i virkeligheden, den medarbejder, det, det handler om, som det øh, rammer og hårdest selvfølgelig. Men jeg er da helt 100% enig i, at øh, øh, i alle tilfælde, men selvfølgelig, så med tilfælde hos personer, der har haft nøgleroller og betydende funktioner over en længere årrække i en virksomhed, der skal man da være meget, meget, meget, meget, meget påpaskelig og meget, meget omhyggelig i forbindelse med en fretrædelsesaftale. Altså, når man giver meddelelse, når man taler om det, og hvorfor, og begrunder, og, og, og det ene med det andet. Det synes jeg, man skylder hinanden. Og det er også den måde, man kommer bedst fra hinanden på. Og der kan man jo sige, uanset hvem der og, og hvad årsagen så er, så kan man sige, her sidder der i hvert fald tydeligvis en, en, en stål tilbage, som, som ikke føler, at selve afskedelsen er foregået på, på en måde, som, som et eller andet sted henne har imødekommet. Og som sige, hans behov for en snak og hvad det nu kan være. Det, det, det er jo selvfølgelig ærgerligt. Men det er klart, at øh, man kan jo heller ikke, øh, man, kan, man, man må så bare igen sige, det kan vi jo ikke, det, det, det er jo donets don, og øh, det, det, er, det er jo faktum, og så, så, må, så må klubben videre. Altså, og, og, og så får lige at vinde en lille hal med det, du siger. Det, det er vanskeligt ved en fodboldklub er, så der er nogle fodboldspillere rundt, og jeg skal da love for, at mange af dem får nogle meget, meget betydelige lønninger, som vi andre aldrig nogensinde har været i nærheden af. Og der forventer man, at når de går ud og spiller, spiller kamp, øh, så leverer de altså det, de er ansat til, og, og helst en lille smule mere. Så hvis man skal høre noget tudefjæls fra nogle spillere, så øh, det er bare helt uacceptabelt. Nå, jamen nu bragte du mig derhen, hvor jeg ville, så ja. man sgu, vi, vi havde aftalt det på forhånd. Øh, fordi at øh, FC København skal videre, øh, og... Øh, prøver i hvert fald også, tror jeg, at lægge ståle solbakken bag sig. Øh, og så ser vi jo så mandag aften, øh, de lukker Superliga-runden, denne Superliga-rund, øh, med det mest opsigtsvækkende, mest opsigtsvækkende kamp i virkeligheden. Øh, en ting, fordi de taber øh, til Randers, men, men måden, de taber på, Altså, jeg synes, det mindede mig sådan lidt om en bokser, der havde fået en ordentlig en på hovedet, men prøver at holde sig på benene kampen igennem alligevel. Øh, jeg ved ikke, om, om det også svarer til, hvad I oplevede, men hvad pokker er der galt ud over Niels Christian, du har jo ligesom opremset, hvad du tror, der går forud for, for ja, hvad der er galt. Men, men, men hvordan kan de være på det niveau, som de var her mandag? Jamen, nu er der ja. jo... Nu er jeg så blevet ansat, og øh, han vil gerne sætte øh, sit præg på holdet, og øh, det er jo det, han er ansat til, og øh, øh, jeg, jeg synes øh, ikke, det er tidspunktet allerede nu at begynde at, at lave evalueringer på, hvorvidt øh, øh, det greb, han har, har, har taget her i lige i starten, om det er det rigtige. Man kan sige, at resultaterne har været i, i, imod ham og, holdet, og og det er jo i sig selv dramatisk nok, og, og problemet i fodbold er jo ofte, er ligesom succes af selvforstærkende, så kan en, øh, nogle dårlige resultater og nogle dårlige præstationer, de kan også et eller andet sted være selvforstærkende. Så det er klart, der er noget at tage fat på. Men jeg vil godt lige, bare for at tage stå Solbakken ind i den par media jo sige, at jeg kan jo huske, øh, Kasper Marker lavede et interview med Ståle Solbakken her, øh, et par uger før øh, afskeden med ham, hvor han jo øh, havde en meget, meget lang udredning om, hvor stærk en organisation, der var bygget op, hvor mange kompetente medarbejdere som Ståle Solbank i øvrigt også har fået, uden at bestyrelse som mig så har løftet en pegefinger om hvor mange mennesker der egentlig er ansat derude så der er jo masser af kompetente fodboldfolk i organisationen hele vejen igennem så det er jo ikke, det, der er jo masser af at bygge videre på og der er jo også spillere landsholdsspillere i mange lande som jo et eller andet sted hen har en kvalitet der i hvert fald kunne det stille forventninger om, at man kunne præstere bedre, end det, man leverede i mandags. Det er jeg helt enig med dig i. Ja, og Lynger, det er jo netop det. Altså, der var jo flere landshaldsspillere på banen, end der var øh, ikke-landshaldsspillere, hvis vi kan sige det sådan. Øh, hvordan kan så dygtige spillere... Øh, altså, hvad, hvad er din forklaring på, hvordan så dygtige spillere øh, kan spille så skidt øh, individuelt, øh, spiller for spiller? Jeg, jeg vil godt prøve lige at starte et lidt andet sted, fordi jeg, jeg funderer en lille smule over Hvordan er det, yes, Torp? Han kommer ind som ny træner i FCK, der er ingen sportschef, mig bekendt, og jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om man har udpeget nogen midler til, om det er øh, Altså William øh, er jo William, William Christ, ja. Øhm, og man ved jo, når man kommer ind som ny træner i en anden klub, i en ny klub, så er der faktisk mange ting, man skal sætte sig ind i. Der er nogle rutiner, der er nogle rytmer osv., selvom man skal ind og sætte sit eget præge på det så er der også en rutine og en rytme i en klub, så man skal ind og finde ud af, hvordan er den. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan, hvem det er, der, der står på målet for det lige nu. For mig virker det også som om, at hvis ikke nogen passer på, så kommer to op ind, uanset om det er besluttet eller ej, så kommer han ind i en manager nu. Han, skal svare, han kommer til at svare på det hele, fordi ellers ved jeg ikke, hvem er det, der man interviewer, og der, der skal svare på det. Så, så det kan godt ske, det bare fra min stol, at jeg ikke kan få øje på det. Jeg tror også, jeg på et tidspunkt sagde, at man skal passe en lille smule på, at man ser, hvilken image FCK har haft igennem mange år, og det er da nogen, der er faldet på brystet, specielt nogen her over Jylland og så nu, men de har dog været synlige, og vi har sådan nogenlunde vist, hvor vi havde dem henne, nemlig nogen, som slog igen, hvis man forsøgte at slå lidt på dem, og nogle gange så opdagede de det også inden og starte med at slå igen. Men nu kommer vi så ud og får, synes jeg, i hvert fald indtil andet er bevist. Jeg ser det lige nu, synes jeg er en forholdsvis øh, usikker profil. Og den synes jeg at man meget hurtigt skal finde ud af, hvordan man vil have den til at se ud. Når jeg ser Sanka øh, gå over stregen, synes jeg rent faktisk i fortællingen af jeg godt Jeg forstår, at han bliver på ham, fordi jeg synes også, at det lugtede langt væk af, hvad det var, han, han gik efter. Men der skal man jo passe på med, at man ikke, hvad skal man sige, øh, ikke også vil stille op, hvis der er nogen, der vil en gå lidt efter manden i stedet for bolden. Og, og hvis det er et udtryk for, at det også er den, den stemning, der er i spillertruppen i øvrigt, at man er sårbar over for alt den slags ting, ja, så mangler man jo en, og det skal ikke være en ny tøjner, synes jeg, men så mangler man en, som garanterer de der situationer og få snakket. Og så ved jeg jo også Martin Lange og jeg går, som jo har været formentlig en af... af ståles nærmeste folk, at han heller ikke er i klubben længere. Mentaltræneren, ja. ja. Og, og, og han var måske en af dem, som, hvis han arbejder lige så godt i FCK, som han gjorde i håbe fordi der var vi jo virkelig glade ved ham. Vi havde i mange år. Han var en af dem, som godt kunne bruges til noget lige nu. Men han har måske lange, kom også afsted for ikke så lang tid siden. Så jeg, jeg håber for FCKs skyld, at de meget hurtigt får den der organisation omkring Jes, og det kan godt ske, at der er mange medarbejdere i FCK, det er jeg sikker på, det er, men jeg er usikker på, hvordan det hænger sammen, lige omkring Jes som træner. Og hvad var så du spurgte, om det var kampen? <laughs> Jamen det hænger jo, det hænger vel lidt sammen med det, jeg har sagt. <laughs> men, tror, det, øh... <laughs> tror I, tror I, at øh, er overrasket over øh, holdets øh, tilstand her i et par uger inden i sin ansættelse? Jamen altså igen, Uh, han, han, hans, hans første opgave er så uh, FC Midtjylland uh, på udebane. Det er måske ikke lige den opgave, der er den, den nemmeste uh, at, at starte med. Jeg ved godt, der var en pokalkamp uh, uh, og så fred være med den. Og uh, uh, uh, der var der man der sige, jeg synes, at han er meget modig, at han stiller op uh, i en helt ny formation. Uh, det, var, der, det kom der så ikke et resultat ud af, at han havde håbet på. Men han har jo nogle idéer, det skal han vel et eller andet sted have lov til, men jeg da, det, det, det, det bliver jo ikke nemmere for et hold, hvis man både skal forholde sig til en anden måde at angribe kampene på, en anden måde at, øh, at, at spille på, og derfor kommer der også til at se en lille smule, øh, hvad hedder sådan noget, øh, skal jeg passe på, hvad ord jeg bruger, jeg vil egentlig sige farmentaris, men det forstår lønge jo ikke. Så jeg vil sige, det er, øh, det, er, det, det er sådan lidt øh, hvor Brudvis og delt mere end, end det er en enhed Både individuelt og kollektivt Og øh, det, det vinder man ikke ret mange Fodboldkampe på Fordi man vinder faktisk ikke Man kan ikke få passningsspillet til at hænge sammen Man kan ikke vinde duellerne øh, Man kan ikke sætte sig igennem Hverken på den ene eller den anden måde og Man begynder at tygge på sig selv Og nogle gange så forfalder man sig til som spiller At vi løser problemerne selv Og det bliver det bare endnu værre af Frem for at gøre det sammen med de andre. Så, så det, det, jeg synes godt nok, at det var en... Øh, jeg ville ikke have gjort det, hvis jeg havde været i Storps sko, men det øh, er hans valg, og det står han på mål for, at han har formentlig, gætter jeg på en plan for det. Men så er jeg øvrigt enig med Lønge. Jeg tror, det er vigtigt, at man i FC København øh, finder nogen, øh, øh, som øh, også kan øh, fortælle, øh, hvad vej øh, øh, vi skuden er, og øh, det nytter ikke noget med man bare stiller sig op og siger, at vi, vi skal bare vinde mesterskabet i år, og, og, og, og sådan er det. Altså vi må ligesom, øh, der må ligesom sætte os nogle trædestene ud, og så er det klart, at så er der også nogen, der må, må skyde brystet frem og sige, det her det er så altså FC København, og øh, I kan bare komme ind. <laughs> nu førte du mig så videre igen Du er altså en god hjælper i dag Fordi jeg komme for snakke om det her Jeg hørte i, så sen som i weekenden Nogen tale om At FC København Det var så mandag, skal det sige Stadig var en af de to mesterskabskandidater Jeg vil sige efter at have set dem mandag Eller Lykke Jeg vil spørge dig efter at have set dem mandag er vi forbi det punkt, hvor mesterskabet for FC København er en reel mulighed? Nej, jo, vi er forbi det punkt. Jeg har det sådan i øjeblikket, at med den øh, tæthed, der er i ligaen, så er jeg svært ved at se de overhovedet for medaljeavere, øh, når jeg skal vurdere det nu efter ni kampe. For mig så er Midtjylland absolut mesterskabsfavorit. Og den trup, de har, og de har jo trods alt vist, at de er i stand til at, at klare sig, på trods af, at de spiller europæisk fodbold. Champions League i øjeblikket. Jeg synes, jeg øvrigt kan jeg ikke rigtig forstå, hvis, hvis man virkelig mener, at man prioriterer Superligaen højere end Champions League. Jeg synes, det er det, der blev sagt ned fra Midtjylland sidst. Jeg synes, man skal sige, at man, man vil stadigvæk klare sig på toppen i den danske liga, samtidig med, at man slår sig for hver point i Champions League. Men jeg synes nok, det er sådan at være at sige, at man prioriterer Superligaen højere, når man får et par hundrede millioner for at spille i Champions League. Det tror jeg da ikke, fordi jeg er klar, hvor den på skulderen for at sige. Det var bare lige sidespring. Det skal der være plads til en gang imellem. På trods at det. Er, så altså, er fra... ved du, du må da efterhånden være vant til, at over i Midtjylland, siger man lidt, uh, lidt det, som, uh, som vinden læger. Ja, det, det, det er der der ikke. Det er der, der, ikke, det er der, der ikke noget nyt i, sådan set. Det, uh, jeg, jeg tror ikke, de mener det. Men uh, Nej, det kan da godt være, at det er så et forsvar mod at hvis der eventuelt skulle komme nogle dårlige resultater i, i, i det ene eller det andet sted, så har de ligesom garderet den. Vi lige det anden. Prejse, prejse <laughs> ja. Jeg skal lige gøre det andet færdigt. Jeg skal lige gøre det andet færdigt. Jeg synes, Midtjylland de fremstår som de skal favorit til at blive mestre. Og så tror jeg faktisk, de der nu, nu, nu, nu, Og så skal jeg nu forsvandt din lyd. Lige prøv lige at sige efter Midtjylland, hvad du ah, sagde. Han talte om, at OB var mesterskabsfavorit igen. Det ej, kunne jeg ikke have inden han startede. Nej, <laughs> det sagde jeg ikke. Det kunne jeg aldrig finde på at sige. Det synes jeg ikke, vi er. Men jeg synes, vi er blandt favoritterne til at få medaljer. Og det gør jeg, jeg synes, at det er Brøndberg F og OB. Og så må vi sige, at den dark horse, som vi retfærdeligvis også skal nævne, det er Sønderjyske. Vi har spillet ni kampe, de har 18 point. Det er to i gennemsnit. Hvis de kan folde den ud sådan et stykke tid endnu, så er de i hvert fald med i toppen. Så det er jo også være forkert at sende dem ud, men det er sådan erfaring og så videre, når man går ind og kigger lidt på måske også de muligheder, som klubben har i en ny transfermindue osv., at så tror jeg, det er sådan der, og hvor FCK så lander henne, det ved jeg ikke, men jeg tror, det bliver uden for top 3 i år. Fordi der er mange hold, de skal forbi. Det er jo ikke bare et spørgsmål om de er syv point efter et hold, når de er otte point efter nummer to og tre, og de er ni point efter nummer et, og der går altså mange kampe. Og det kunne godt være et spørgsmål om, om FCK-spillere har den tålmodighed, der skal til, for at der skal måske gå otte kampe, ni kampe, ti kampe, inden man kan komme i nærheden af de pladser. Fordi hvis man stræger sig op i mellemtiden, så kommer der bare flere af den slags andres kampe her. Ja, det er jo netop det, Nils Christian. For en ting er, hvad, hvad poingene siger lige nu, FC København har 10, de har 19 på toppen, FC Midtjylland. Øh, det er jo ikke fordi, altså, det kunne godt have set værre ud, tænker jeg. Men, men det er mere det, med, at det ligner jo ikke det FCK-hold, der står næste weekend og er fuldstændig skarpe, og så derfra bare vinder øh, de næste 10. Nej, men det er vel også derfor, at øh, det nederlag. Tre point for duftet. Øh. Efter en ikke særlig imponerende præstation. Altså, havde man haft de tre point, dem har så ikke. Øh, så, så havde der kun været seks point til førstepladsen. Men jeg vil godt lige sige, øh, det bliver svært det her. Det gør det jo Æh, ikke mindst, fordi ifølge København øh, jo mangler nogle kampe nu, hvor, hvor man ikke formentlig ikke kan vinde på poleret fodboldspil. Banerne er på vej til at blive dårligere efteråret er kommet, de er våde, og man skal møde hold som øh, som Horsens og Sønderjysker, så har man i øvrigt også, vi skal inden for ganske kort tid, også FC Midtjylland. Så det er jo en meget definerende periode, øh, hvor man er bare nødt til at tage arbejdshandskerne på. Altså man skal ud og slås, man skal, man skal ud og slås for pointene, og det må man forvente, at den spillertrup øh, med, med, med de spillere, der er i truppen, og, at de skal altså ud nu og, og, og, og slås for, for de lønninger, de får. Og det må man forvente af dem. Og så må vi tage stilling til det, når vi begynder at nærme os øh, øh, hvad skal vi sige, øh, vinterpausen. Fordi det er jo altså sådan en treporingsturnering, uanset om der er mange hold foran. Kan du komme ind i en stime og vinde tre kampe i træk, så ser det lige pludselig helt anderledes ud. Øh, men at vinde de tre kampe i træk, øh, det kræver altså, at der er nogen, der virkelig får, får, får mudder på knæene og, og på albuerne og kommer i gang. For der er der altså ikke nok at, at prøve at se smart ud på fodboldbanen. Vi må se, det er jo... Øhm, det er det. I haders, det starter ud med, med øh, på søndags, så vi se hvordan det går der. Øhm, jeg øh, er jo lidt ked af, at vi ikke har haft en anekdote på banen i dag. Det plejer jo ligesom at være, være karakteristisk for vores øh, program. Så jeg har egentlig fundet en frem, som der ikke rigtig er nogle aktualitet i, men som, som har været i både AB og, øh, og øh, FCK, og som vi måske derfor øh, kunne sætte nogle ord på. Øh, når jeg kigger på den her top 4 lige nu i Superligaen, så øh, og ser på trænerne, så er der en, øh, en træner, der har været øh, både det ene og det andet sted, nemlig AGF's øh, træner David øh, Nielsen. Kan I ikke prøve at sætte øh, nogle ord på, øh, på øh, jeres tid med David Nielsen, øh, og, og hvordan øh, Lønge, du hentede ham i hvert fald, Christian, du overtog ham, kan man vel sige. Han var jo han var jo i FCK, da du øh, trådte til som øh, sportsdirektør. Øh, jo, men det var jo øh, det var faktisk Flim Østergaard, øh, som jo kendte David fra olympietiden. Og øh, David rendte rundt ned i tysk fodbold der spillede Fandango dernede. Men altså, det er jo klart, at David havde jo det der gen, at han kunne både øh, lave det ekstraordinære og det helt umulige i, i, i samme kamp. Og det var jo en periode, hvor FC København bestemt ikke brillerede med sportslige resultater der i uh, midt og slut 90'erne. Han kommer, så vidt jeg husker, i 97 eller 98. Jeg kan ikke lige huske det. det var uh, og uh, uh, der må man jo sige, at, at David uh, tilførte jo holdet uh, noget, noget x-faktor og uh, lavede jo også nogle, uh, nogle mål, som var, var, var, var ganske afgørende. Så kan man jo sige, at der sker jo så det, at vi får jo så i, i FC København, eller jeg, jeg træder til, og jeg har sgu stor sympati for David, fordi jeg kan egentlig godt lide sådan nogle halvpsykopater øh, på uden for banen. Øhm, og det kan jeg roligt sige om ham, fordi det mener han også, jeg var. Så vi havde det sådan set okay. udmærket med hinanden, med at tale lige ud af posen. Øh, og jeg var jo nødt til på et tidspunkt at sige til David, nu skal du høre her, der er sådan set kommet en ny mand på broen, og vi har et nyt projekt, og det synes jeg, det vil være fantastisk, at du ville være en del af det. Du skal også være klar over, at hvis ikke du vil være en del af det, øh, så finder vi et andet sted til dig. Og der må jeg så bare sige, at øh, det endte jo sådan, fordi øh, de træner, vi så fik ind, Roy øh, Hodgson og øh, Hans Bakke, de er jo lidt mere struktureret også den øh, tilgang, øh, de spillede fodbold på, end, øh, end Kim Brink var det. Øhm, og øh, der må man så bare sige Jamen øh, Enten må du altså øh, Ligesom tåle lugten i bageriet Acceptere sådan er det Eller også må du finde et andet sted at slå din folder Og det var det der blev Men altså han havde jo et øh, nogle, nogle glimrende år i FC København Og så rejste han videre Og så øh, var hans spillerkarriere vel lidt for nedadgående Han sejlede lidt rundt i OB Og i Midtjylland og nogle andre steder Og øh, øh, gøjleriet fortsat jo, det tror jeg, Lyng kan bekræfte uden noget. Han er noget mere moden mand i dag, end han var øh, dengang, fordi øh, der var meget hat og brille med ham, ikke? For at sige det lige ud. <laughs> hat og brille og halvpsykopat, jeg ved ikke, hvilken del af den, du vil tage med videre, Lyng, men I har ham jo i ÅB senere, hentet dig dig, henter ham. Øh, kan, du, øh, kan du fortælle os om den signing? Ellers kan jeg, ellers kan jeg lade en gårde. <laughs> ja. Jamen... Øh... Det er jo rigtigt som det Christen siger, at David er jo en spiller, som man bemærker i sin trup, i sin klub, på godt og ondt, og alle ved jo også, hvordan han kom væk fra AB. Men man skal også øh, bemærke, at David er faktisk også meget, meget ordentlig og godt menneske på, på andre områder. Så jeg tror nok, det jeg sådan mest vil tilføje omkring øh, David, det er, at jeg troede ikke at David, han, øh, vi får den succes som træner, øh, som han har fået. Jeg var ikke sikker på, at det var, det var vejen for, for David at gå, og det er ikke så voldsomt lang tid siden, jeg mødte ham, og der kvitterer jeg også for ham med nøjagtigt det samme, og sagde, jeg har egentlig ikke set det komme, David, men jeg vil godt rose dig for det, du har gjort, det jeg kan se i hvert fald. Og det er en moden træner på tv. Jeg synes, han klarer sig fantastisk, når han bliver interviewet. Øh, jeg synes, det er modigt, at man tager turen ned til fansen på den måde, som, som David gør. Men, men det er jo David, en nødskal. Han har så meget, at han skal ud. Han har så meget, at han vil bevise osv. Men hvis, hvis der er noget, der virker over for en fangruppe, så er det en træner, der tager den så øh, højt op, som, som David han gør, og hilser på den hver evig eneste gang. Og, men frem for alt, så synes jeg faktisk, at han repræsenterer HGF på en fantastisk god måde, når han bliver interviewet. Og det er jo hans. Øh, hurtige hjernevindinger, som, øh, som hurtigt kan, kan mærke, hvad er det egentlig for en stemning, vi er i nu, og så videre. Det synes jeg bare, han gør fremragende. Lang, langt bedre, end jeg har set øh, David vi til som træner. Så. Og jeg, jeg kan jo, også der kender David, kan jeg også forestille os, hvordan han kan tænde nogle sponsorer. Altså, David kan jo det der fodboldsprog med, at nu skal vi altså ud og lige klappe til de der, der kommer et eller andet sted fra, og der er nok specielt risiko, at de eller nogle andre, eller andet godt. Så, så tror jeg, han kan det der med at tænde sponsorkrisen, og få dem til at fortælle, hvad det er, mine spillere, de skulle have præstere i dag, og hvad det er, vi vil. Og der synes jeg, han er kommet utrolig godt fra det at være spiller til at være træner. Det er jeg 100% enig i, Lønge. Jeg synes også, han lavede et 300 30 stykke arbejde, der han kom til Lyngby. Uh, som jo gav ham et, et afsæt til, til, til der, hvor han er nu, fordi der AGF er ude efter ham i lang tid. Uh, så uh, helt, helt uh, stor respekt uh, for det, <tryk> og det arbejde, han har lavet, uh, både uh, på træningsbanen og i forbindelse med kampene, og uh, den måde, han markedsfører sit, sit høj på. Uh, det er rigtig flot. Men gør en træner som ham også? Altså, er han også sådan en type træner, der ikke ville passe ind i hvilken som helst øh, klub, fordi han er så markant, som han er? Jeg tror, alle klubber har jo brug for en... Øh, alle klubber i Superligaen har jo brug for en træner, som øh, øh, sætter aftryk. Altså, du kan jo ikke have en træner, der sniger sig rundt langs panelerne. Øh, man skal jo både... Øh, det var jo som den legendariske Arsenal-manager Arsene Wenger sagde, the, the mirror of the coach is the mirror of the team. Og det er bare, at du skal se på din træner, han skal være et spejl af holdet, og det udtryk, som, som holdet skal levere, det skal træneren stå på mål på, med sin personlighed og med sin tilgang til tingene, både på og uden for banen. Det, det, er, det er nu engang sådan, at når et fodboldhold har spillet første halvleg og hvor det kan gå ret godt. Så har de spillere, der går ned til pausen, det er jo 11 forskellige personer, der er også nogen på bænken, der godt vil ned og høre efter, hvad der bliver sagt i pausen, som også har en mening om det. Hvis der kommer en træner ned, der alene, lige kigger på sin blog og siger, at vi skal lige huske i anden halvleg at vores indkast skal vi, og så videre, og så videre, og vi skal spille på den måde, og vi skal længere frem på banen. Det hører selvfølgelig med, men der er en anden del, der også hører med, det er fordi de halvdelen holdet, de synes faktisk ikke, vi er gået i heller. De synes rent faktisk ikke, vi har præsteret, som vi har aftalt inden kampen, og som vi har aftalt sidst træning i så osv. De skal også tilfredsstilles. Og derfor så skal en træner altså også lige kan, man kan jo smide med noget i omklædningsrummet, men han skal altså lige kan gå lidt op i tonen, sådan at der også lige bliver op en lille smule dernede. Nogle træner kan læne sig op, at de har en god anfører, eller to spillere på holdet, som kan den del. Men det hører bare med, ellers så går halvdelen af holdet op til anden, eller uforløst, og synes, ja det er meget godt, at vi skal dit og dat, men vi skal frem for alt altså også til at klappe til de der, vi spiller imod. Og, og, og derfor sådan træner skal kan, synes jeg, dreje på, på, på alle håndtagen. Og, og det synes jeg jo, at det er de træner, som, som jeg synes har gjort det bedst, dem jeg har set, det er dem der kan begge dele jeg synes heller ikke man skal stå derude og stå og råbe på hver eneste boldberøring og, så videre, og kommentere hver eneste ting der sker ind på banen men, men det er jo lige præcis i forlængelse af det vi talte om en gang tidligere, da vi talte om kompetencer hos en toptræner altså en af dem jeg, vi nævnte var jo netop at, at toptræneren skal have personlighed han skal stå ved sin personlighed. Og det er trænerens personlighed, som øh, han skal øh, præge holdet med. Og øh, for han præger holdet på den rigtige måde med sin personlighed, så er det klart, så vil spillerne også følge ham i tyk og på de forslag og de strategier og de planer og, og taktiske tiltag og øget øh, skideballer, hvis det er nødvendigt. Øh, for, for at få, fordi alle er jo i virkeligheden i samme måde Øh, man er sammen om at vinde, man er sammen om at tabe, og der er det vigtigt, at man har en mand, der, der, der går forrest med, med, med sin personlighed, på den ene eller på den anden måde. Apropos skideballe, hvor stor var din skideballe til den Nielsen, gang, han øh, knaldede Allan nedløb? Ah, ned? tror jeg ikke, jeg vil lige gå i detaljer med den, men, men nej, jeg tror ikke, jeg har have stort skideballe, jeg har bare besluttet for mig, for hvad der skulle ske. Og det her besluttede mig, for, at folk skulle ske, det var, at det var bedst, vi skiltes. Fordi der, der er igen så noget med, at øh, det her, det kan ikke finde sted i en spillertrup på den måde, som, som det var. Og øh, det, man altid er mest betænkelig ved, hvis der foregår noget i en spillertrup, det er, hvis man kan få spillertruppen skilt af i to dele, eller flere dele. Nogen synes det ene, nogen synes det er andet. Så øh, David og jeg, og Davids agent, Karsten Aabring, vi blev sådan forholdsvis hurtigt enige i, at øh, det var vist nok bedst, at vi skældtes. Og så er der ingen grund til at stå og hinanden, for så har man en fælles opgave, derfor det er løst. Og det fik vi. Det fik I, og så var David øh, fortid i øh, OB. er han er i hvert fald ikke i øh, AGF Superligaen. Vi må se, hvor langt de kan nå, og jeg øh, må ikke, vi også kommer øh, til at tale om dem igen. I skal have tak for jeres øh, tid i dag. Det er blevet meget fck -sk. Jeg håber, at vi snart øh, får nogle andre hold. <laughs> Jamen, det er jo, fordi FCK fylder meget i dansk fodbold og europæisk fodbold. Øh godt <laughs> sådan er det jo. Sådan er det. Det vil jeg gerne vedgå Niels Krejstad, hvis det giver dig en god dag. <laughs> ja, <det er> godt. <laughs> Tusind tak for i dag. Vi ses om i en uge. Selv tak. Ej, tak. Ej. Programmet blev præsenteret af D-Play.